ואמן. תודה רבה, בנות, על הנגינה כל כך יפה. תודה לאלוהים. ברוכים הבאים. למי שעוד לא להגיד שבת שלום, אז שבת שלום מכל הלב עם חיבוק. תודה לאלוהים שאנחנו יכולים להיות ביחד, לפחות בשבת. אנחנו כל השבוע וואטסאפים אחד אל השני ומדברים בטלפון, אבל אין כמו מפגש פנים מול פנים. אמן. אין כמו חיבוק אמיתי, אתם יודעים, האימוג'ים האלה של החיבוקים והסמיילים, זה לא, זה נחמד, אבל זה לא עושה את העבודה עד הסוף. הכל וירטואלי. הכל, נכון, נכון, נכון. לפעמים אולי אנחנו עצובים ושולחים איזה אימוג'י ככה של זה, מישהו בו, צוחק. היום אנחנו מתחילים את הספר השלישי, ספר השלישי בחומש. זה לא יאומן, כאילו רק אתמול התחלנו את בראשית. זה לא יאומן איך הזמן באמת עובר מהר. הפרשה שלנו, הסיפור של השבוע, כמובן הוא נקרא על שם הספר, פרשת ויקרא, פרשת ויקרא, מפרקים 1 ועד 5. זה פרש שלכם. ויקרא, פרשת ויקרא. זאת בעצם הפרשה הראשונה בספר הזה, ואתם יודעים משהו? מבחינת העולם זה כנראה תיאור של מצב שלא ממש מתאים או יותר נכון לומר בכלל לא מתאים לשום דבר שאנחנו מכירים היום אם אתם תפתחו את ספר ויקרא ואתם תפתחו אותו במלוא הכבוד לאלוהים ותנסו להתחבר לדברים שכתובים בהתחלה של ספר ויקרא אתם תגלו שבעצם אתם לא ממש מתחברים לכל ההוראות של אלוהים לגבי קורבנות של חיות בבית המקדש וזה נשמע לאנשים בתקופה היום שמשהו שאיננו קשור לשום דבר שהם מכירים אם אתם הייתם מדברים עם אדם שהוא חי בתקופה ההיא לפחות בתקופת בית שני ואחורה זה היה דבר שהיה מאוד מאוד רלוונטי לחיים, לחיים של כל מי שחי אז. ואתם יודעים מה? לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם מבחינה כלכלית. מכל התחומים של החיים, העניין של הקורבנות וההוראות, הוא היה מאוד מאוד, מאוד אה, קשור לחיים ומאוד רלוונטי. ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלה כזאת: למה אנחנו בכלל מתעסקים עם זה היום? האם רק בגלל שאנחנו חייבים? הרי אף אחד לא מחייב אותנו. בואו נקפוץ לסיפורים יותר מעניינים. בואו נעשה איזה משהו קצת יותר רלוונטי. שמה מה אנחנו צריכים את כל החיות האלה, שהכהן הגדול צריך לרדת לפרטי פרטים, כל השמות של הקורבנות. אבל הספר ויקרא מתחיל במילים הכי חשובות שאנחנו יכולים לשמוע בימי חיינו. שאלוהים קורא לנו, אלוהים קורא אל משה, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אלוהים קורא למשה מאוהל מועד. הוא קורא אל משה לשיתוף פעולה. ואתם יודעים מה? אלוהים לא מצפה מאיתנו לפחות. הוא מצפה מכל אחד מאיתנו לשיתוף פעולה. אלוהים קורא לנו. מי פה אלוהים קרא לו? מי מרגיש שאלוהים קרא לו בימי חייו? <עת> יש פה מישהו שאלוהים הרגיש שאלוהים שהוא... קורא לו? <עת> <עת> אלוהים קורא לנו לשיתוף פעולה. <עת> הוא לא סתם קורא לנו כדי להגיד, לשאול אותנו אם משעמם לנו <עת> או אם הוא רוצים שיש מישהו שידבר איתנו. <עת> אלוהים קורא למשה כדי לשתף איתו פעולה. <עת> מה משה אמור לעשות בתחילת ספר ויקרא? הוא אמור להקשיב להוראות של אלוהים בקשר לעבודת הקורבנות באוהל מועד. משה אמור לשמוע את כל מה שאלוהים דורש מהכוהנים ומהעם בקשר לכל מיני סוגים שונים של קורבנות כדי שהם יקריבו לכפר על החטאים שלהם תסתכלו על השקופית, אתם יכולים לראות שאלוהים נמצא במרכז של החיים של בני ישראל, מרכז החיים שלהם. זאת תמונה שבעצם מתארת נאמנה את הדרך שאלוהים רצה להיות בחיים של בני העם שלו, זה לא קרה במקרה. אלוהים רצה לשכון בקרב עמו וגם היום הוא רוצה לשכון בקרב עמו, הוא עומד ליד הדלת ודופק, ליד הדלת של הלב שלו, הוא רוצה לשכון והוא רוצה שאנחנו נשתף איתו פעולה, הוא מאוד רוצה, החיים שלנו מאוד מאוד עסוקים, במיוחד לפני פסח, ואתם <laughs> <laughs> יודעים בדיוק על מה אני מדבר, <laughs> ראיתי איזה מודעה לא מזמן, <laughs> שמישהו שם פרסומת לניקיון וכתוב שם בפרסומת הזאת, אתם לא צריכים להיות קורבן הפסח. אוקיי, אז הוא החליט להיות הקורבן של הפסח בשביל לנקות להם את הבית. יש כבר קורבן הפסח, אתם לא צריכים להיות הקורבן. אנחנו מאוד מאוד עסוקים, אלוהים רוצה איתנו שיתוף פעולה. העולם רוצה להסיט את תשומת ליבנו מהדרך שאלוהים רוצה שאנחנו נשתף איתו פעולה. העולם רוצה שאנחנו נשתף איתו פעולה כדי שהוא יוכל לתת לנו כסף. ואנחנו צריכים את הכסף הזה, גם אני, כולנו. אבל הסוג של השיתוף פעולה שאלוהים דורש מאיתנו זה סוג של שיתוף פעולה שנותן חיים ומשתף אותנו בגואל שמצפה לכל בן אדם בסוף, חיי עולם, השיתוף פעולה הזה הוא למעננו. ויקרא <אקרה> משה אל כל ישראל, משה בספר דברים, פרק חמש, פסוק אחד, <אקרה> משה בעצמו קורא, אלוהים קרא לו מאוהל מועד, ומשה קורא אל כל ישראל ואומר אליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אבל אתם תקומו ותגידו, אוקיי, בספר ויקרא יש כל כך הרבה חוקים ומשפטים, אנחנו לא יכולים לשמור אותם יותר. זה משהו ששייך לימים ההם, ימי הקדם, הימים בהם אנשים פרימיטיביים היו חותכים גרונות של חיות ו... מטיזים את הדם שלהם כדי לכפר לך היום אנחנו לא צריכים את כל זה, לא צריכים את ספר במדבר. אבל היום אנחנו קוראים את הדברים האלה ויודעים שהם כן רלוונטיים עבורנו. מאוד רלוונטיים, ואנחנו נגלה תכף איך. משה היה המתווך בין עם ישראל לאלוהים. הוא שמע מה שאלוהים ציווה והוא העביר זאת לעם. ככה הסדר נשמר, אלוהים יכול היה לשכון בקרב עמו, מתי? כאשר העם מילא את התנאים לשכינת אלוהים איתם. אתם יודעים שאנחנו יכולים לגרש את אלוהים מהחיים שלנו? <ש> אם <ש> אנחנו בעצם לא משתפים איתו פעולה, אם אנחנו אומרים שזה עניינים שלך, לא עניינים שלנו. אתם יודעים שאנחנו מדברים על... חיים עם אלוהים, אנחנו מדברים על חיים עם ביטחון, איזה סוג של ביטחון? הכל בסדר? כן. אוקיי. אנחנו uh, זקוקים לביטחון בחיים שלנו, לא, לא רק ביטחון uh, כלכלי, בכל הסוגים. אלוהים יכול לתת לנו את זה. מערך ההגנה הטוב ביותר שיש לאדם על פני האדמה, yeah, הוא שכינת אלוהים בקרבו. שכינת אלוהים בקרבו, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. האדם, תשימו לב, לא שווה יותר מהערך החומרי שלו ללא אלוהים. מה אנחנו שווים? כמה אנחנו שווים? <coughs> פעם פאולה אמרה לי דבר שזעזע אותי, אני הייתי חילוני, והיה איזה ויכוח סוער בינינו ואמרתי לה, ואחרי שהיא ניסתה להגיד לי שהלב שלנו הוא בעצם ממנו יוצאים כל הדברים הטובים או הרעים, אמרתי לה, לב זה רק משאבת דם, זה משהו של בשר, אז, אז היא אמרה לי, אז אתה בעצם חתיכת בשר בלי עתיד, <laughs> במילים האלה, ואני הייתי, היא צוחקת עכשיו פה, אבל אני הייתי מזועזע, אמרתי לה, איך את יכולה להגיד דבר כזה? <אז> כי, כי בעצם, <אז>, אז, אז אם אנחנו רק שווים את מה שאנחנו, באמת, <אז> חתיכות בשר חיות, אבל ללא עתיד, זה מה שאנחנו רוצים להיות? אלוהים רוצה לתת לנו עתיד, הוא רוצה לשכון בתוכנו. שכינת אלוהים עם האדם, זה הדבר החשוב ביותר שהוא יעשה בימי חייו. ואני לא אומר את זה רק כפסטור, אני אומר את זה שגיליתי את זה. אני לא רציתי את אלוהים, פאולה יודעת. אני לא חיפשתי את אלוהים, ואני לא רציתי את אלוהים, ושום דבר שקשור אליו לא עניין אותי מעולם. אבל אני גיליתי ישות. אני לא גיליתי רק מסורת, זה לא היה חסר לי. אני לא גיליתי רק מסורת או אני גיליתי ישות שאוהבת אותי ומכ... ובח... ורוצה אותי, אפשר להגיד, בלי להתייאש, ולחפש אותי ולאהוב אותי. אני גיליתי את זה לא, לא בגלל שאני חיפשתי, אבל ביום שאני שאלתי את השאלה, מכל הלב אני שאלתי, וחיפשתי אותו מכל הלב, אתם יודעים מה קרה? אלוהים לא חיכה אפילו שאני אגמור להתפלל. אפילו לא שאני אגמור להתפלל. הוא נגלה אליי בצורה מדהימה ביותר. בעוד שבוע וקצת אנחנו חוגגים את חג הפסח, ואני מצפה, מי, אם לא מכולכם, מרובכם, מי שיכול באמת להשתתף איתנו כאן במקום שאתם יושבים, המקום הזה ייראה אחרת לחלוטין. מי עשה פה כבר פסח פעם קודמת? אז אתם יודעים, יפה, רבים מכם. אנחנו גם השנה הזאת נחגוג את פסח. זה חג בעצם שבו המשמעות של קורבנות קיבלה מימד מאוד פרקטי. כל מי שדם השה התמים היה מרוח על משקופי ביתו, מה היה הגורל שלו? הוא נידון לחיים. כל מי שדם השה התמים היה על משקופי ביתו, ניצל ממוות. כל הבכורים של בני ישראל ניצלו ממוות. זאתי המהות של ספר ויקרא, של פרשת השבוע שלנו. מעבר לכל הריטואלים שהיו באוהל מועד, המשמעות הייתה כפרת חטאים. הסרטן הגדול ביותר שיש לבן אדם, שנולד איתו כפגם גנטי מהאדם הראשון, החטא שנמצא בתוכנו. אלוהים רוצה שאנחנו נחיה בעולם אחר, עולם ללא חטא, עולם מושלם והוא עשה הכל כדי שזה יקרה כל מי שלוקח, ואת זה אני אומר בלי ציניות בכלל, אני אומר את זה מכל הלב ואני גם רוצה שהילדים ידעו את זה, גם את לילך כל מי שלוקח את דבר אלוהים בחיים שלו ברצינות מכניס את השכינה לחיים שלו. מה זה שכינה? אני לא רוצה להגיד פה מילים שאתם לא מבינים. זה רוח אלוהים, הנוכחות של אלוהים, שכינה, זה המקום שבו אלוהים שוכן. אז כל מי שלוקח ברצינות, מתייחס לדברים שכתובים פה ברצינות, מכניס את השכינה לחיים שלו, אני לא רציתי שום שכינה בחיים שלי. כל מה שאני רציתי בחיים שלי זה ליהנות מהם בצורה החומרית ביותר לא חיפשתי שום שכינה אתה שם, אני פה, זה מספיק לי אבל איזה הבדל יש בחיים של אדם כשאלוהים נמצא איתו אלוהים רוצה את זה בעצמו בשמות פרק 28, פסוק 45 אנחנו קוראים ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים פועל מועד משמש מכון ליצירת חיים על ידי מסירת חיים. שמעתם פעם על דבר כזה? מכון שיוצר חיים על ידי מסירת חיים. זה מקום שבו אנחנו לומדים את הדרך לחיים, סליחה? עשרים ושמונה, ששמעת עשרים ותשע. סליחה, לא יודע איך זה קפלתי. 20. אוהל מועד הוא המקום בו לומדים איך אלוהים פועל כדי להושיע. תהליך הלמידה קשור לאורח חיים בו אלוהים לוקח חלק פעיל בחיים של בן אדם. תהליך למידה קשור לאורח חיים שאלוהים לוקח חלק פעיל. אני יודע את זה באופן אישי גם היום אני חולק איתכם הרבה דברים באופן אישי, כי הדרשה הזאת היא באמת נוגעת לחיים שלי בצורה מאוד קרובה. <אז> כשאלוהים לקח חלק בחיים שלי כשאני למדתי, <אז> אני חייב להגיד לכם שזה לא כלל ספרים דווקא. <אז> אלוהים הראה לי שקודם כל אני צריך להיות בן אדם. <אז> קודם כל אני צריך לחשוב על אחרים. איך אני יכול להפוך את החיים של אחרים לטובים יותר. <אז> חוכמה לא באה רק דרך ספרים. שאנחנו קוראים או לומדים. חוכמה באה על ידי קיום של מה שאלוהים רוצה, הוא נותן חוכמה. ושאלוהים לוקח חלק פעיל בחיים שלנו, אנחנו באמת לומדים. ואז אתם יודעים מה קורה? אתם רואים את הפועל של אלוהים בחיים שלכם. ומה זה אומר פועל של אלוהים? הברכות שלו, הדרך שאנחנו פועלים, הדרך שהמשפחות שלנו מתקיימות, הפועל שלו קורה בחיים שלנו. אלוהים רוצה לשכון בתוכנו, הוא רוצה לתת לנו ביטחון. אתם, רבים מכם לא יודעים את זה. לא יודעים את זה, כי אני לא סיפרתי, אולי רק לחלק מכם. אבל בתחילת השבוע, ביום ראשון, אני חושב שזה קרה, יום ראשון. הייתה לי תאונת דרכים עם הרכב שלי הח החדש שקלעינו אנחנו נוסעים לתומנו, בכביש שאני נוסע בו כבר אלפי פעמים בשנים האחרונות במהירות איטית ומישהי יוצאת מהצומת, יוצאת מהצומת, פונה שמאלה ולא מסתכלת בכלל אם יש מכונית או אין מכונית רק יוצאת ואני הספקתי לעצור עצרתי ואני מצפצף לה, שאולי היא תשים לב שאני נמצא שם. זה לא עזר. נכנסה באוטו. ותודה לאל, אנחנו חוץ מאשר שהאוטו נפגע קשה מאוד, לא קרה לנו כלום, תודה לאל. גם לה לא, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. דברים קורים בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לצפות אותם. פתאום, בום. אתה לא מצפה ואז קורים דברים, אתה יכול להיות הנהג הזהיר ביותר <laughs> וזה לא משנה גם אם אתה עוצר <ש> ומצפצף <ש> גם זה לא עוזר, זה לא עוזר ודברים קורים בחיים, אלוהים רוצה לשכון, זה לא קורה במקרה שאנחנו לא נפגעים אני לא טוען שאנשים מאמינים לא נפגעים, שלא תבינו אותי לא נכון אבל אנחנו רוצים תמיד לזכור שאלוהים נמצא איתנו, הוא שוכן בקרבנו ורוצה לשמור עלינו. <אח> שמות 28, 42, 43, עולת תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי אתם יודעים שהחוויה בביקור באוהל מועד היא חוויה לימודית עשירה על אלוהי ישראל. ללמוד על אלוהי ישראל דרך ביקור באוהל מועד, ואנחנו, איך אנחנו מבקרים? הנה, פתחנו את פרשת השבוע. ככה אתם מבקרים באוהל מועד. אנחנו בקריאה בפרשת השבוע, אנחנו נכנסים לאוהל מועד ולומדים על אלוהי ישראל. העם מקבל מכילה וכפרה על החטאים שלו, ובדרך גם לומד על אלוהי ישראל. הוא לומד על תורת הקורבנות באופן ישיר מאלוהים בעצמו. לכל אחד מבני ישראל, גם לנו היום, יש אפשרות ללמוד על התהליך החשוב הזה. עכשיו אני רוצה להגיד כהערת אגב. Uh, הרבה אנשים כיום, גם מבחינה דתית וגם מבחינה חילונית, uh, בקשר לזהות היהודית, לא, לא שמים משקל גדול מדי על מכילת חטאים בדם, קורבנות. לא שמים על זה משקל, ואתם יודעים מדוע? מכיוון שמאז שנחרב בית המקדש ואין קורבנות הדת היהודית מלמדת שסליחת חטאים מקבלים על ידי תפילה. זאת אומרת שאנחנו על ידי תפילתנו, חטאינו נסלחים. אבל השיטה של אלוהים לא השתנתה, מעולם לא כתוב שהשיטה השתנתה. בית המקדש איננו קיים, אבל השיטה נשארה אותה שיטה. אנחנו עדיין זקוקים לכפרת חטאים. התהליך הזה שאלוהי ישראל קבע, שאנחנו בעצם מחדשים את הקשר שלנו עם אלוהים, הקשר שנותק וגרם לנו למוות, כדי לחדש את הקשר הזה אנחנו זקוקים לדם וזה לא דבר קל לקבל, לא הרבה אנשים מבינים את הקונספציה הזאת שמישהו צריך למות בשבילי, למה? גם אם הוא לא עשה משהו למה הוא צריך למות בשבילי? אני צריך למות. תורת הקורבנות מראה את הבעיה הגדולה ביותר. אין, אין פתרונות קטנים לבעיות גדולות, נכון? אתם שמעתם פעם על פתרונות קטנים לבעיות גדולות? לא. אם זאת בעיה ענקית, איזה פתרון צריך להיות לה? גדול מאוד, מה זה גדול? פתרון שאדם לא יכול לתת. האם אנחנו יכולים, האם מצאתם את הבן אדם היום שיכול לתת פתרון לבעיית המוות? <אח> אין. מי יכול לפתור את הבעיה הזאת רק? <אח> רק אלוהים. רק הוא יכול. איזה בעיה? הבעיה הכי חמורה שיש לאדם. חייו. הם אינם בידו. הוא ימות. הניתוק מאלוהים יוצר מוות. ניתוק מאלוהים יוצר מוות. והאדם מחדש את הקשר שלו עם אלוהים על ידי כפרה. זה פסח. שהמוות יפסח עלינו. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אני אדוני אלוהיהם. זה הקשר. אתם תדעו שאני אדוני אלוהיכם. שאני הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת המהות של פסח. אתם יודעים שפסח, ואני אמרתי את זה, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים, עד שזה יחלחל. פסח מוזכר בעשרת הדיברות פעמיים. בדיבר הראשון ובדיבר הרביעי, בדברים פרק חמש. השבת מוזכרת רק פעם אחת. חג הפסח הוא חג חשוב מאין כמוהו, שהוא מדבר על הזהות של אלוהים. הזהות של אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, שמה? מה עשיתי? אני אדוני אלוהיכם שבראתי את העולם. אני אדוני אלוהיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני הוצאתי אתכם, זה הזהות שלי, הדיבר הראשון. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתכם מארץ מצרים. אנוכי אדוני אלוהיכם. עצם הביקור באוהל מועד ולימוד תורת הקורבנות מכשירה את עם ישראל לספר לעולם על אלוהים בהקשר למה שהוא מסוגל לעשות למענם. אנחנו חוגגים את חג הפסח ואתם יודעים מה? יש לנו מה לספר. איזה מתנה גדולה קיבל עם ישראל. אני לא מדבר רק על חג הפסח, כל החגים. יש לנו מה לספר לעולם עצם הביקור ולימוד תורת הקורבנות מכשירה אותנו ספר ויקרא זה ספר שאנחנו צריכים לקרוא אותו וללמוד אותו שיהיה לנו מה לספר לעולם על אלוהי ישראל זה האלוהים שלנו עם ישראל לא נמצא פה במקרה כדי ללמוד לפני שהם למדו על הקורבנות, אלוהים לקח לו אותם לעם. הוא הוציא אותם מעבדות והראה להם את מה שהוא מסוגל לעשות. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. בואו נהיה כנים עם עצמנו. אנחנו לא חיים את החיים שלנו בהתאם ללימוד בספר ויקרא. אנחנו לא מתייחסים בכל יום לחשיבות של הסיפור של פסח מנקודת מבט של הקורבן. אנחנו מתייחסים לפסח מנקודת מבט של הניקיון, זה נכון, של החמץ, זה נכון, ועוד הרבה דברים, אבל הדבר החשוב ביותר בקשר לחג הפסח זה הקורבן, זה הדם. המילה פסח, השורש שלה קשור לקורבן, ופסחתי על בתיכם. כי ראיתי את הדם, מהו הסיפור בעצם של פסח? מה הסיפור? אל תחשבו שרק אני עושה מזה עניין גדול כמובן, זה אלוהים. אם תסתכלו על המסמך, שזה דבר אלוהים, המסמך החשוב ביותר, אתם תקראו את המילים הבאות מעשרת הדיברות: וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים אלוהים רוצה שאנחנו נזכור את מה שהוא עשה בשבילנו, את יציאת מצרים. תזכור שאתה היית עבד בארץ מצרים. אלוהים עושה עניין גדול מסיפור יציאת מצרים, עד שהוא כולל אותו פעמיים בעשרת הדיברות. אנוכי אדוני אלוהיך אשר מארץ מצרים מבית עבדים. אלוהים לא רק מצווה עלינו לזכור שהיינו עבדים במצרים אלא בסופו של דבר שהוא הוציא אותנו משם. אלוהים עושה עניין גדול מהסיפור שהוא ציווה אותנו לספר אותו לילדים שלנו ולנכדים שלנו. ואתם יודעים מה? הקהילה שלנו בעולם לא מספרים ש... שום, אף פעם את סיפור יציאת מצרים. מכיוון שהקהילה בעולם אומרת זה שייך לבני ישראל בעבר. זה לא קשור אלינו, אנחנו לא צריכים לספר לילדים שלנו שאלוהים הוציא אותנו ממצרים כי הוא לא הוציא אותנו, הוא הוציא את בני ישראל ממצרים אבל האם זה נכון? יש לנו מה לתת לעולם מפה, מבית בני ציון בירושלים אנחנו כן עושים עניין מפסח אנחנו חוגגים את פסח כדי להזכיר את אלוהי ישראל ואת מה שהוא עשה היום הילדים לא אוהבים סיפורים ארוכים, נכון? אנחנו צריכים לספר לילדים שלנו את מה שאלוהים עשה בשבילנו. זה בעצם המטרה של כל ליל הסדר שאנחנו נעשה פה. ביום שני, אני מזכיר, לא הקרוב, בעוד שבוע וחצי בערך, אנחנו חוגגים כאן בבית בני ציון ביחד את סיפור יציאת מצרים. יש לנו את ההגדה, איפה ההגדה שלך מוטי? תביא לי אותה. ההגדה של פסח שאנחנו עשינו. ההגדה של פסח היא צריכה לספר את מה? את סיפור יציאת מצרים. במסורת היהודית נהוג לקרוא בהגדה, אבל ההגדה במסורת היהודית מספרת לא רק את סיפור יציאת מצרים, אלא סיפורים רבים אחרים שאינם נמצאים בספר התורה. ואתם יודעים דבר מעניין, אולי אתם לא יודעים את זה, אולי חלקכם יודעים, אבל נראה לי שלא כולכם יודעים שבעצם, תודה, תזכירי את הדלת, שהסיפור של יציאת מצרים בהגדה המסורתית היהודית, לא כולל בתוכו את משה. משה לא כלול בכלל בהגדה של פסח. האם אתם יכולים להעלות בדעתכם מעשה יותר אבסורד מכך? האם אתם הייתם שמים את משה בסיפור יציאת מצרים, אם זה היה תלוי בכם? אני שואל אתכם עכשיו בצורה מאוד מאוד אישית. אם זה היה תלוי בכם והיו אומרים לכם, חבר'ה, ספרו את סיפור יציאת מצרים. האם שם הייתם כוללים את משה או לא? לא? לא? מעניין. בטח שהיינו כוללים אותו. הרי בלי משה... מי פתח את הים? כמובן אלוהים, אבל מי היה זה שהוביל אותם? מי עלה על הר סיני? מי נתן מכה לסלע כדי שיצא ממנו, דיבר אל הסלע ופעמיים יצאו ממנו מים? משה, <מח> לא, אבל הוא לא כלול בהגדה <מח> ויש מיליון סיבות למה <מח> כדי שהעם ישראל לא יחשוב שהוא אליל ויעבדו את משה במקום את אלוהים אז אם זה ככה, מדוע אלוהים כלל אותו כל כך הרבה פעמים בתורה <מח> וגם אמר עליו שהוא האיש הענב ביותר שהיה אי פעם <מח> אז אלוהים בעצם כלל את משה בתורה, הוא לא פחד שבני ישראל יעשו ממנו אליל, אבל בני אדם שעם המסורות שלהם הולכים לאיבוד וחיים בטעות. אנחנו לעומת זאת סיפרנו את סיפור יציאת מצרים בהגדה הזאת בעברית מנקודת מבטו של משה, של יוחנן, של סטפנוס. בכל המקרא, סיפור יציאת מצרים רק על פי מה שכתוב. בלי שום אה, אה, סיפורים שאינם כלולים. אנחנו רוצים לספר את סיפור יציאת מצרים, והיא כתובה פה. מי שרוצה לקבל אגדה כזאת בעברית, בבקשה. אנחנו יכולים אה, לחלוק את זה עם עוד אנשים, אלה שיודעים לקרוא בעברית. יום יבוא ואני מקווה שבעתיד אנחנו גם נתרגם את זה לאנגלית השנה לא יתאפשר uh, אבל uh, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה זה כבר יהיה uh, השנה יקראו הרבה בהגדה יש רשימה של שמות של אנשים שהם יקראו בהגדה ואני רוצה לעודד את כולם לבוא ולהשתתף אלוהים לא רק מצווה עלינו לזכור שהיינו עבדים במצרים Quantity, אלא שהוא בסופו של דבר הוציא אותנו משם. הסיפור של יציאת מצרים. הסיפור הזה הוא סיפור שלי ושלכם. זה סיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. הוא תזכורת לכל אחד מאיתנו על המצב שלנו בעבר ועל העתיד שמצפה לנו. עד כמה אמיתי הסיפור הזה? עד כמה רלוונטי הסיפור הזה בחיים שלנו ושל הילדים שלנו? האם אנחנו נקבל את העדות של הכתובים? ההגדה הזאת היא בעצם אוסף של דברים שכתובים פה. אני רק אספתי. ואגב, כדי לא להפוך את הסדר הזה לעשר שעות, אני לא יכולתי לכלול את כל הסיפור של יציאת מצרים, אלא רק את הקטעים הקרובים ביותר וה... שמדברים, הרלוונטיים ביותר <עוד> אבל כמובן שאפשר לספר אותו אה, לעומק יותר <עוד> סיפור יציאת מצרים <עוד> הוא סיפור של עדות <עוד> העדות של אלוהים, <עוד> העדות של משה <עוד> העדות של יוחנן והעדות של עוד רבים בתנ״ך זה עדות חיה מהם, אנשים בשר בדם כמוני וכמוכם <עוד> הם נתנו עדות אתם רוצים לשמוע עדות מאוד חזקה? מה דעתכם? זאתי העדות, מה דעתכם? וזאתי העדות. אלוהים נותן לנו חיים, והחיים האלה הם בדם השא. מי שיש לו את דם השא על המשקופים, יש חיים. למי שאין את דם השא על המשקופים, אין לו חיים, אתם מסכימים? נכון? אני כתבתי את זה, אבל אני לקחתי את זה כמובן כמטאפורה. לעדות של הפסח, וזאת היא העדות. אלוהים נתן לנו חיי עולם. והחיים האלה בבנוהם, בראשונה ליוחנן. מי שיש לו הבן, עשה, <אז> יש לו החיים. <אז> מי שאין לו הבן, אין לו החיים. זה מאוד פשוט. זה סיפור יציאת מצרים לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. <אז> אני החלטתי... וזה לא היה קל, אני נולדתי פה במדינה שדוחה את ישוע, אפשר להגיד בין המדינות הכי חזקות בעולם שדוחה את ישוע, בצורה החזקה ביותר, סליחה, לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר ברורה, המדינה שדוחה את ישוע, הנחושה ביותר, נכון, יפה מאוד קריסטינה, לדחות את ישוע דווקא אצטדי הפסח עשה המושלם. העדות, העדות היא בעצם סיפור הישועה של אלוהים לעם שלו. ישועה ממוות עולם לחיי עולם. יציאת מצרים של החטא וחיי נצח עם אלוהים. זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו חוגגים. זה מה שאנחנו מזכירים. אנחנו יושבים מסביב לשולחן, אנחנו קוראים את סיפור יציאת מצרים, אנחנו נותנים לילדים שלנו את הסיפור שאלוהים רוצה, אנחנו בעצם נותנים מקום לאלוהים בחיים שלנו. נותנים מקום לשכינה. מה זה נקרא שיש לנו את הבן? זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים, יש לי חבר או יש לי אישה. מי שיש לו את הבן, יש לו יחסים איתו. ומי שיש יחסים עם המשיח, יהיה במלכותו. היחסים האלה חייבים להיות מאוד קרובים. איך מגיעים ליחסים כאלה עם המשיח? צריך להכיר אותו וההיכרות חייבת להיות על בסיס יום יומי. אחד הכלים הנפלאים ביותר שאלוהים נתן לעם שלו כדי לא לשכוח בלוח השנה העברי אלוהים רוצה שאנחנו נזכור אבל איך? איזה מתנה נפלאה אלוהים נתן לנו. אתם חושבים שזוכרים רק מה שקוראים? לא. אנחנו זוכרים גם כשאנחנו מריחים, נכון? איזה ריח שמזכיר לנו משהו. כשאנחנו טועמים, אנחנו גם זוכרים. כל הריטואלים האלה שאנחנו משתמשים בהם בחג הפסח נועדו כדי שאנחנו נזכור ולא נשכח. סיפור חג הפסח זה סיפור בעצם של כל אחד מאיתנו, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, הנה, שמוליק יודע את זה. זאת הסיבה שאלוהים רוצה שנזכור את סיפור יציאת מצרים. הסיפור הזה, הסיפור לא מושיע אותנו, אלא מזכיר לנו את מה שאלוהי ישראל, המושיע של העולם, עשה בשבילנו. סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור על המשיח ישוע ועל אלו שילכו אחריו הסיפור הזה שאנחנו דיברנו היום עליו, סיפור של חג הפסח זה בעצם מאיר את הפרשה שלנו בצורה מאוד פרקטית פרשת ויקרא, כל תורת הקורבנות וכל התוכנית של אלוהים שבנויה על כפרה חג הפסח הוא הרבה יותר מחג של מתנות וניקיונות, הרבה יותר מזה. זה סיפורו של מושיע העולם, השה מושלם, שבדמו כל אדם יכול להיות מוגן מכללת המוות והחטא. שאלוהים יברך את כולנו. אני רוצה לשאת תפילה שאלוהים באמת יראה לנו דרך החג הזה שאנחנו נחגוג אותו, שזה הרבה יותר מרק לא לאכול חמץ או לנקות את הבית, אלא לבחור למרוח את הדם במשקופים של החיים שלנו, הדם של ישוע המשיח, הדם של עשה המושלם, שנתן את החיים שלו כדי שכל אחד מאיתנו, כולל אותי ואותכם, יוכל לחיות לנצח. ואני שמח שאתם נמצאים פה היום, שאתם יכולים לקבל החלטה לקבל את המתנה הזאת. בואו נתפלל ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך בפרשת השבוע שלנו ויקרא. אנחנו הבא דרך תורת הקורבנות רואים בצורה מאוד ברורה את החיים שאתה רוצה לתת לנו, את סיפור של יציאת מצרים, את הדם על המשקופים. וכל מה שאנחנו אבא קוראים בדברך, שמזכיר לנו שאתה רוצה לשכון בתוכנו לתמיד ולתת לנו חיים, אנחנו מודים לך אבא, שאתה גם נותן לנו פרנסה ועבודה וכל דבר טוב. ואנחנו גם מבקשים היום הזה, שתברך אותנו, שאנחנו ניקח חלק פעיל בתוכנית שלך, שנוכל לספר לכל אדם, גם על ספר ויקרא, לספר על תוכנית הישועה שלך בדם שמחפר. תברך אותנו, תברך את כל מי ששומע גם את ההקלטה הזאת, תברך את כל מי שהגיע הערב הזה ועומד בפתחה של החלטה. תעזור לנו אבא לעשות את הצעד הכי חשוב בחיים שלנו כדי לקבל אותך, ואני מבקש את זה למען התפארת שלך. וגם אבא, בשם של ישוע המשיח, אני מבקש מחילה על החטאים שלנו. תסלח לנו אבא, כדי שאנחנו נוכל לחיות את החיים שלנו בהרמוניה איתך. תנקה את הלב שלנו אהבה ותכין את הלב למילה שלך, לזרע הטוב שלך, שילבד ויגדל וייתן פירות. תודה לך אבא על הכל. תברך את הילדים ששמעו, את האורחים שלנו, ושבאמת חג הפסח שאנחנו נחגוג אותו, יזכיר לנו את האהבה ואת התוכנית הנפלאה של הישועה שלך. את זה אנחנו מבקשים, בשם של ישוע המשיח, אמן. <אז> אני רוצה להזמין את נועה, איפה נועה? נועה? לפסנתר. אנחנו שרים את שיר "בדואים בדמו של עשה". אני נותן קצת לאינגה... נו, קדימה. נועה לפסנתר, "בדואים בדמו של עשה". Redemed by the blood of the lamb. בואו נעמוד כולנו, נהלל את אלוהים בשיר "בדואים בדמו של עשה". דויים דם הטוב לבשר זאת, דויים בדמו של הסט, דויים בדמו המושיע, איתו בחסדו כל דבר, דויים הם דויים, דויים, דויים של הסט, דויים הפודר, פדוי אנוכי בישוע, פדוי מעוקצו של החטא, פדוי מתמער ומצער, רק עוד מעדה איך זה, פדויים הם פדויים, פדויים של הסרט. apode Per on lago <laughs> e la aver ma ho tal di la ti Pe amchell put te faro em me telo Do do Do pe mo se la se day hotel neverhua ago do doing דמו הפודד. בלי שלום בנפשי בוא נשיר ביחד. את יכולה, תמשיכי. שלווה כי תציב כנער עושה אם אקח או אם אקח אספר ואומר בנפשי אך שמחה ושלום משלום בנפשי ונפשי משלום Zada neki akhe veitkof vikon zad. Ba adot vichatev vichonin. חטא שחרץ אשמתי, הלך ולא שם, הלך ולא שם, לא יופי להעתיק, הללויה ברכי נשמתי, נשלום בנפשי בנפשי בלי שלום, בלי שלום בנפשי. גם עד כשהארץ חוק להב תגלה, השמש ידעה, יודע נא עזרא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מעים אדוני עושה שמיים or worship to ZANG EN MUZIEK אוה עושה שמאי בארץ, עצרי מימת עוני, אוה עושה שמאי בארץ. אם לא ינום ולא יישן, ולא יישן, שומר ישראל. אם לא ינום ולא יישן, ולא יישן, שומר שומר ישראל. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. הללויה. בוא, בוא נשיר ביחד. ואת אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת אדוני לעולם. הללו את אדוני כל גויים.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 oh hey the אמן ואמן, שבת שלום מבורך לכולם ואנחנו עכשיו עושים קידוש לא לשכוח לעבור לחדר הסמוך, אמן ואמן